Hebrega bréfið, 11. kafli Trúin er fullvisa um það sem menn vona. Sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið sjá. Fyrir trú hlutum ennirnir fyrr á tíðum velþóknun Guðs. Fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimanna með orði sínu og að þið sínilega varð til af hinu ósýnilega. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain af því að hann treysti Guði og fyrir trú fekk hann þann vitnisburð að hann væri réttláttur er Guð bar vitnum fórnans. Með trú sinni talar hann enn, þótt dáun sé. Fyrir trú var enn og til þess að hann skildi ekki deyja eins og reytað er Ekki var hann framar að finna að því að Guð hafi numið burt. Áður en hann var burt numið hafið hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Ógerlegt er að þóknast Guði án trúar því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er leita hans. Fyrir trú fekk nógu bendingu um það sem ennþá var ekki auðið það sjá. Hann hlíti guði og smíðaði örg til þess að bjarga heimilisfólki sínu. Með trúsinni síndi hann að heimurinn hafi á raungastanda og var erfingir réttlætisins af trúni. Fyrir trú hlíti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar, sem hann átti að fá til egnar. Hann fór burt og vissi ekkert hvert leiðin lág. Fyrir trú settist hann að í hinnu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakobi sem Guð hafði heitið því sama og honum. Því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur tröstan grunn, þeirrar sem Guð hannaði og reisti. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eignast son og þó var Sara óbyrja og hann komin yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum, einu manni og það mjög ellirrumum, slík nýðja merð sem stjörnur er á himni og sandkorn á sjávarströnd er ekki verður tölu ákomið. Allir þessir menn dóu í trú án þess hafa öðlast fyrir reytin. Þeir sáðu álengdar og þögnuðu þeim og játuðu að þeir varu gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir haft í huga ættjarðina sem þeir fóru frá, hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himnaska. Þess vegna bleiðast Guði sín ekki fyrir að kallast Guði þeirra því að Borg bjó hann þeim. Fyrir trú, fórnfærði Abraham Ísak er hann var reyndur og Abraham sem fengið hafi fyrirheitin var reyðubúin að fórnfæra engasinni sínum. Við Abraham hafið Guð mælt afkomendur Ísaks munu taldir verða nýðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þessi megnugur að vekja upp frá döðum og hann heimti líka svonsinnur helju ef svomáð orði komast. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jakob og Esau einnig fyrir ókomna tíma. Fyrir trú blessaði Jakob að döða komin Báðasvonu Jósefs, laud fram á stafshúnin og baðist fyrir. Fyrir trú myndist Jósef við ævilókin á brottför Ísraelsmannna og gerði ráðstöfun fyrir beinum sínum. Fyrir trú lengdu foreldrar Mósi honum í þrjámánuði eftir fæðingu hans að því að þeir sá að sveinninn var fríður og létu eigi skelfast af skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Móses því er hann var orðinn maður að vera talinn dóttur sonur faraós og kaus fremur að þola illt með líð en ljóta skamvins unaðar af syndinni. Hann taldi háðung vegna Krists meiri auð en fjársjóðu ekipta lands því að hann horði fram til launanna. Fyrir trú yfirgaf hann ekipta land og ótaðist ekki reyðu konungsins en var örugur eins og hann sæji hinn ósynilega. Fyrir trú hjælt hann páska og letur jóða blóðinu á húsin til þess að eyðandin snerti ekki frumburðina. Fyrir trú gengu þeir gegnum rauðahafið sem um þurt land og er ekiptar freystuðu þess, druknuðu þeir. Fyrir trú rundum úrar Jeriko borgar er mönn höfðu gengið í kringum þá í sjö daga. Fyrir trú tók skækjan Rahab vinsamlega á móti njósnarmönnunum og fyrir bragði fóst hún ekki á samtinnum ólíðinu. Hvað á ég að orlengja framar um þetta? Mér myndu skorta tíma ef ég færa segja frá Gideon, Varak, Samson og Jefta og að Davíð, Samuel og spáminunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konumsríkjum, yðkuður réttlæti, öðluðust fyrirheit. Þeir Fyrir byrðu ginn ljóna, slökktu eldspál, komust undan sverðseggjum. Þeir eruðu styrkir þótt áður væruður veikir, gerðust öflugir í stríði og stökktu fylkingum óvinna og flóta. Konur heimtu sína framliðin úr helju. Aðrir voru pyndaðir og þágu ekki laust til þess að öðlast betri uppriðsu. Aðrir urða sæta háðsirðum og húðstrókum og þara ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í söndur, högnir með sverði. Þeir ráðið í gærum og gætaskinum, alls vana, aðþrengdir og illahaldnir. Ekki átti heimurinn slíka mennskilið. Þeir reykuðum óbyður og fjöll og heldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengju góðan vitnisburð fyrir trú sína, fenguð þeir þó ekki að sjá fyrirheitir rætast. Guð hafi séð okkur fyrir því sem betra var. Án okkar skildu ver ekki fullkomnir verða.